managa akan kadiilan dan menolak bahaya dan menolak qazaliman karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan tidak boleh mengadakan pembahayaan iya maka qazaliman ini adalah hal yang diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai seorang itu jatuh di dalamnya karena itu harus diingat bahawa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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قوَّاتُه إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين